Sziasztok, ha lennék a győzike, akkor minden bizonyal ezt mondaná most, hogy Ha szevasztok, kézzél az audioblog, tesó! Vagy azt mondanám, jaj, de audioblog, jaj! Vagy valami ilyesmit mondanék, de mivel nem vagyok a győzike, meg egyéb szerep gyökér, ezért nem mondanék ilyen dolgokat, viszont azt el kell mesélnem, hogy... Most az előbb, mivel úton vagyok természetesen autóban, ezt már lassan ezt autóblognak kéne, vagy autóaudioblognak kéne hívni, Sikerült magamat leönteni azzal az üdítő itallal, amit először fogyasztok. Mostanában nem tudom, hogy csináltam, rendkívül ügyes voltam. Olyan érzés most, mintha behúgyoztam volna, mert leöntöttem a gatyámat, és egy ilyen nagy üdítő ital folt van a gatyámon, ami először kellemesen hűvös volt, de már ahogy így megmelegítettem, hogy gyűlök benne, ebben a lében, ami részben beívódott az ülésbe, most már így egészen megmelegedett, úgyhogy most már hatására van is olyan, mintha behugyoztam volna. Húgy, hogy is meleg, ha még esetleg nem húgyoztál be. Életedben akkor a húgy az meleg, és ezért célszerűt élem behugyozni, mert akkor kellemesen melegít. Ezt motoros futárkoromból tudom, ezt az információt, amikor is sikerült ilyesmi balesetet követnem. Egyébként ez konkrétan egy szambenedett által gyártott üdítőital, ami cukormentes, és ezt szoktam én használni. Van ilyen fantaízű, meg meg citromízű meg ilyen sprite ízű. és ezt szoktam néha így használni, hogy valami ilyen édes hülyeséget így. Szájon át, hogy az egyébként sokkal jobb, mint amikor leüntöd magad azt az illúziót keltve, hogy behugyoztál. Szóval tudom javasolni inkább azt, hogy így játok meg, mint hogy közösségek öntözitek közben. Egyébként aztán természetesen gondoltam, hogy erre az élményen örökkön egy audioblogot, Uh, úgyhogy előkaptam a diktat ami mondanom se kell. Azt eredményezte, hogy rögtön le ismerült benne az elem, így nem tudtam elkezdeni ilyen legtek ezt a kiváló történetet. De akkor arra gondoltam, hogy az anyát kicsáját, és megálltam a benzinkuton és vettem bele elemet, mert azt mondtam, hogy csak azért is el fogom mondani. Igazából van egy olyan koncepcióm, hogy csináltam egy ilyen kis topot a diktafonomnak, és belefér a kis mikrofonom is, ez egy ilyen füles mikrofon, amit használok ilyenkor, ugyanis egy csomószor eszembe jut, hogy mondanék valamit, mert valami történik, és mondanék rá valamit, vagy van valami vicces törés, akkor ezt rögtön jól lenne felvenni, csak akkor az amúgyió blog ilyen kis darabokból összeállna, és ez, ennek érdekében gyakran hordom magammal a mikrofon, de nem elég gyakran ezek szerint, mert eddig az ötlet jó volt, a gyakorlati kivitelezés még nem jött össze, de mindegy, így inspiratíve most az az önmagam leültése, ez most tényleg szakmon működött. Ha már az sztoréknál tartunk egyébként, a múltkori audioblogban, amikor elkezdtem mesélgetni, hogy merre felé jártam mostanában, csak hogy árnyaljam, hogy mennyire a munkahőse vagyok, és mennyire mászkálom kell össze-vissza, azért a történetben alapvetően kifelejtettem azt például, hogy lementem valamelyik azt hiszem a hétvégi imbaverseny tatabányán, ami előtt ugyanazt nap el kellett mennem a, a, a Giant live és utána megint vissza kellett másnap mennem a De azon a héten még én voltam előtte a maratonon is, konkrétan Keszhelyen a Kati Bélával együtt, csak hogy ne unatkozzak. És ott történt egy ilyen apró incidens, ami egy tipikus Béla történet amikor is a Béla bedugta a telefonját az én szivargyűjtő ami egyébként közmondásosan egy szarre szivargyűjtő töltő. Én a mai napig nem tudom fölfogni, hogy ilyen gagyiságot, mint a szivargyűjtő töltő, hogy lehet egy autóban a mai napig is még alkalmazni. Hogy nem tudtak egy normális ilyen tápcsatlakozót kitalálni, ez nekem félelmetes, mert azt mondják a. Ö, a hogy már hogy már autókban az, hogy erre komolyabb dolgokat is, de én ezt nem hiszem el, mert a legutóbb általam használt 2014-es Ford Focusban még mindig ez a palfaszivar nyújtott töltő volt, és nehogy már a, azt kell elvárnunk, hogy csak a luxus kategória 20 milliós autókban van normális tárcsatlakozó. Szóval ez számom, hogy itt tartunk, hogy az agyhalottaknak az autókban már fastbook építenek bele a kis képernyőben már lehet fastbookozni, meg ilyen hülyeségek, de egy normális tárcsatlakozóhoz tárcsatlakozó nincsen, tehát ebből látszik, hogy elbaszott, hogy hülye világban élünk. Na mindegy, a lényeg az, hogy Kati Béla bedugta a telefonját az én töltőbe, és abban a pillanatban, egy csat, kiment a biztosíték. Aztán mondta is a Béla, és ez annyiból tipikus Kati Béla történet, hogy mondta is a Béla, hogy ja, hát ő gyanította, hogy rossz a töltője, mert nála is kicsapta a biztosítékot. Mondom, tök jó, oké. Okay. Tehát végül is nem volt szükségünk a töltőre aznap. Csak ugye én arra nem gondoltam, hogy másnap el fogok menni Horvátországba, ahol kurvára kellene a GPS. És ez totál kiment a fejemből, és egészen akkor jutott eszembe, amikor másnap elindultunk volna Horvátországba. Összeszedtem a palit meg a patrikot, mind a kettőnek a neve p kezdődik, ez azért valamit jelenthet. És az a szerencsém, hogy időbe eszembe jutott, hogy maszki, nincsen szivargy jutott töltő, nem tudjuk a gps használni és ezért gyakorlatilag el kellett mennünk a benzinkutra, azt fel kellett hinnom a lotta kezelőt, hogy mégis hol az anyámban van a biztosítéktábla, és megtaláltuk a biztosítéktáblát, le kellett szedni egy egészen nagy panelt a kormány alatti műanyagburkolatot, és akkor jött az a rész, hogy jó, a biztosítékok közül akkor melyiket kell kicserélni? Mert ugye megcsinál... Megcsinálhatnánk az, hogy egyesével kihúzkodjuk őket. Ez egy működő dolog lenne, csak az a probléma, hogy úgy csinálták meg az idióták, hogy nehogy már jól érezd magad, és te ki tudod venni azt a biztosítékot. Nem lehet kivenni, csak csipesszel gyakorlatilag. Az a szerencsénk, hogy tök véletlenül a palinál volt egy csipesz. De ő mondta is, hogy nem szokott a csipesz lenni, csak most véletlenül volt egy csipesz. Most egyébként, hogy miért Gerjed itt ez itt össze, és miért sipol, ezt már rá nem tudom. Ez a nap rejtélyére lesz valószínű, miért Ha bedugom a mikrofont, akkor Gerjed. Ez nagyon érdekes. És most? Nem, most jó. Na, a dolog lényege, hogy ugye ö, a paninak meg volt a csipesze, és akkor még ezzel kihúzkodhattuk volna egyesével, de fölhívott valakit aki értette ez, és megmondta, hogy melyik biztosítékot kell kicserélni, hányos számot, mert a biztosítéktábla az volt itt is belül, a kormány alatti panel alatt, meg volt a motortérben is, és a motortérben volt az összesnek a leírása a fedélnek a belső oldalán. Na mindegy, nagy nehezen kicseréltük. Hát ez ugye innentől Kati Béla sztori, hogy a Béla meg tudta oldani, hogy olyan dolgot csináljon, amivel én másnap szívok, ez a tipikus Kati Béla sztori. Ezek olyan dolgok, mint amikor a Katibél elhagyja a GPS-et, és mondjuk éppen külföldön indulsz, és akkor jut az eszedbe, hogy ja, Kati a Katibélának adottam a GPS-emet, és nem adta vissza, és nem tudom, hogy az anyámba találok oda. Na itt megint a GPS kérdés megoldotta a katibéla, de szerencsére végül is egy órás szarakodással meg tudtuk ezt a dolgot oldani. Most egyébként bementem a benzinkútra, megálltam és bementem a benzinkútra. Mert gondoltam, hogy tökélen, ha mindenki látná, hogy úgy nézek ki, mint a éppen behugyoztam volna, és ha már ezt látják, ezt a látványt, akkor ennyiből hugyozhatnék igazából is. És akkor gondoltam, hogy hugyozok egyet, és akkor az történt, hogy hugyoztam valójában. Aztán jöttem kifelé, és elment mellettem egy autóban egy harcso-bajszú És akkor itt egy pillanatra elgondolkoztam, hogy azon, hogy hogyan lehet valaki ilyen harcso-bajszú Mit érez egy ilyen ember, amikor belenéz a tükörben? Hogy ő egy ilyen tagadharcsa vagy Mi lehet neki az ideája? Tehát ő valóban így szeretett volna kinézni. Ki lehetett a példakép a gyerekkorában? Több rögi, a Ludas magyiból? Vagy hogy a francba lehet ezt, hogy valaki, valaki ilyen, hogy ez a dizájn tetszik neki a saját fejét tekintve? Ez a fazon egyébként ez a tipikus ö, pesti taxis aki simán legalább olyan büdös paraszt, mint amilyennek ennek kinézi, így ránézésre is. Nem mintha nekem bármilyen esztétikai kifogásom lenne az emberekkel szemben, vagy elvárásom lenne, hogy mindenki úgy nézzen ki, mint a Terminátor, vagy mint Michael Jackson, vagy esetleg Ricky Martin, aki ugye közismerten Buzi lett, illetve az is hol csak mi nem tudtuk róla, de végre kiderült, mert ez az információ mindannyiunknak nagyon hiányzott az életéből, hogy Ricky Martin, aki, el, aki el tíz évvel ezelőtt húgyoztak a nők Sugarman, arról is kiderült, hogy Buzi végre. De úgy gondolom, hogy a Kövér bajuszos paraszt design az jelent valamit általában tehát ez egy tipikus ember típus, főleg ha nem ez a tipikus kamionos bajusz hanem ez az igazi paraszt bajusz tulajdonosan az illető ember úgy gondolom, hogy az ilyen emberektől ne akarjál magvas gondolatokat kapni én utoljára a bajuszos pesti taxis paraszttól azt az információt kaptam hogy az én kurva anyámat, mert miért állok meg a Jobbkezes utcánál benézni, hogy jobbról jön ne valaki, hanem menjek pápicsában, mert ő mögöttem van, és ezért én takarodjak el, mert én azért ne adjak elsőbséget a jobbról levőnek, mert ő mögöttem van, én hátrafelé adjak elsőbséget neki, és szívodjak fel, tűnjek el a hipertérbe, szobliválódjak, vagy olyan meg, az a lényeg, hogy ő a fontos ember, és ő neki engem le kell ezért událnia, aztán ezzel az emberrel később a láppánal, amikor után értem, egy nagyon jót beszélgettünk, amiben a jó kurva kapcsolatban kérdeztem bizonyos fontos információkat, és egyébként nagyon lenyomta akkor a gombot, hogy ne tudjam kinyitni az ajtót, mert meghúzogattam volna a bajuszát egy kicsit neki egyébként, ahhoz lett volna akkor kedvem. Na de egyébként a mai audioblogban az élet... A szabályairól akartam beszélni, és ez egy több komoly téma. Tehát az egyetlen nem egy ilyen az a téma, amit amit eddig elmondtam nektek, hanem ez egy több komoly dolog. Ugyanis én valamiért gyerekkoromban felállítottam magamnak három szabályt, hogy ö, mi ez a három szabály, ami alapján élni akarok, és ezt be is tartom mai napig is. És ezt nem tudom, hogy nem tudom, hogy ez nekem honnan jött, és azt sem tudom, hogy mikor. De ez a tudatomban benne van legalább tíz éves koromtól, hogy szerintem három alapvető szabály van, ami szerint élem az életemet, és ami irányít az életemben. És ezeket fogom nektek most elmondani, mert szerintem ez egy követendő szabály abszolút Aztán persze vannak ilyen kiegészítő direktívák is, ami gyakorlatilag többi szabály is lehetne a háromhoz képest, de most nem bírom összesen kiszámolni, hogy hány szabály van. Van az Arnold élet szabály című bullshit, amit egyáltalán nem biztos, hogy Arnold írt, de ez a tipikus közösségi szarban elterjedt idiótaság, ami egy nagyon jól hangzó ügyes hülyeség és nagyon sokan átrették még a kátlergyimben is ki téve a farra de én nem tartom ezt egészen őszintének mert hát a mai világban képzeljétek el, hogy vannak -e nem őszinte emberek, ö, nem is kevés, vannak még olyan emberek is, akik megjátszák magukat, akármilyen hihetetlen is játszák, a jó fiú, ö, kedves vagyok, és azért nagyon jó fejsrácot, és valójában meg nem ilyenek képzeljétek el, hanem ö, gyakran is előfordulhat, hogy érdekből cselekszenek emberek. Képzeljétek, hogy vannak olyan emberek, akik valójában azért játszák meg magukat, mert ezzel valami céljuk van. Hoppá, ez nagy meglepetés. Hát bizony még a testépítő világban is vannak ilyen emberek. Ilyen dolgot, hát hihetetlen, de van ilyen. Na mindegy. Nekem ezzel a dologgal kapcsolatban egy kicsit kapcsolódik az első alapszabály, ami szerint élem az életemet. Ö, nem tudom, hogy... Tehát nincsen prioritás abban, hogy most melyik az első, melyik a harmadik. Teljesen mindegy. Lehet, hogy először nem is ezt gondoltam elsőnek, nem, nem, igen, konkrétan megmondom, hogy melyiket gondoltam elsőnek, amit először így megalkottam magamnak, rohadt banyarulhatokat megalkotni, tehát mint agyagból faragnád a szobrot, amely a betűket áblázolja, ami alkotja a szavakat és tarabja a betűknek akkora lenne, mint mondjuk a szabadság szavoryokban, nem, tehát nyilván nem tartott sem ezeket a dolgokat megalkotni. De az első ilyen elvem, ami szerint nem az életemet, az úgy hangzik, hogy ne lopj. Van ilyen a Bibliában egyébként lehet. Bár megmondom őszintén, hogy nem olvastam a Bibliát, de azt gondolom, hogy lopni nem szabad hogy ezt ösztönösen tulom egy gyerekkorom óta, abban nem vagyok benne biztos, hiszen a kisgyerekkorom az emberek a mi időnkben azok előfordul, hogy bizony nem tisztelték annyira a magántulajdon meg a kereskedelmi tulajdon szentségét sem, és mondjuk elmentek csokikát lopkodni a közérbe, és nálunk is volt ilyen dolog, de én ezt nem mertem csinálni, ezt a dolgot, megmondom a frankót, már csak azért sem, mert a szüleimtől nem sok dolgot tanultam, de az egyik dolog ez volt, és ezt anyám nagyon belénk verte, már nem fizikailag, hanem ugye az információ ismétlésével, megértett a kis agyunkkal, és így Információ eljutott az input, eljutott egészen a memóriáig, és ezt így meg tudtam tartani az agyamban, hogy nem szabad lopni, mert lopni az a dolog. És anyám azért tudta ezt a dolgot nekem így átadni, mert ő dolgozott közérben, volt kereskedő, és ugye a kereskedőnek van egy olyan elve, hogy nem szereti, halopnak lopnak a boltjából. Úgyhogy ez az információ tőlem nem állt távol, ezért elég hamar eljutott. Viszont nem vettem talán kellőképpen komolyan, amíg nem történt életemben egy incidens. Amikor is az egyik barátom gyerekkoromban, vagy talán a legjobb barátom, az miközben én bevásároltam, ellopott valamit a ABC áruházban, és elkapta a kommandós egység, amely éppen ott tartózkodott, tehát magyarul az eladók, mert ugyanis akkor még nem voltak biztonsági őrök a közértekben, hihetetlen módon, akkor még nem volt az, hogy tele volt minden biztonsági őrökkel, mert még talán nem loptak ipari méretekben az emberek annyira. Előtte is szoktak lopkodni szerintem, csak valahogy így a pokol a igazán rendszerváltás után szabadult el. Előtte azért fostak az emberek, mert kommunizmus volt, és ott azért voltek így a nem volt illdomos ilyen dolgot csinálni, mert az embert egy kicsit meghúzolták, meg lenézték, az ilyesmiért aztán később már ez volt a menő. Tudjátok, mint amikor elsik aztán 400 milliót egy fociklubtól, aztán telebek leszünk, tehát ez, ha már ez menő tudod. De akkor nem volt az, és én is megtanultam, hogy ne legyen az számomra ez a dolog, soha ne vegyen el a másét. Tiszteljem azt, hogy Ugye azért lopnak emberek másoktól, mert búták mint a fasz. Ezt mindjárt kifejtem. De az a lényeg, hogy ez ezt tanultam, meg konkrétan a saját bőrömön, hogy a bizonyos barátom, akit itt elkaptak, azt szépen elvitték a kihallgató helyiségbe. Gondolom tűzes vassal hogy azt mondja, hogy én mondtam neki, hogy lopjon. Ezért szépen engem is elfogtak a kommandós egység... Ö, boltos nénik és beittek engem is, és én megnéztem, mint a Loki jól, hogy mi van, és én hát azt mondtam, hogy Hát nem, nem hiszem, hogy ez így volt az a dolog, Ilyen nem tudom, hogy mit mondtam, nem akarok itt most hazudni. De azért volt ez kurva kellemet, mert anyám dolgozott abban a boltban, és engem ismertek, hogy én vagyok anyámnak a fia, és tök ciki volt az egész dolog. És hát itt fizikailag nem az történt, hogy én elloptam valamit, és megbuktam, hanem a hülye haverom lopott el, amit szépen rám fogta hol ott ugye nála volt a szajlé, egyértelműen, de engem mint a bűnszervezet felbújtóját megjelölt, és hát onnantól nem barátkoztam egyébként ezzel a csávóval. Nekem sajnos van egy ilyen egész egészen gyerekkorom óta, ha valakiről kiderül, hogy seg fej vagy, vagy kibaszik nem, akkor nem foglalkozom bele többet. És ez elkísérte a gyerekkoromat is egyébként. Na mindegy, az emberek azért hazudnak, hazudnak, az a majd a következő téma az azért lopnak, mert egyszerűen nem bírják a kis agyukkal felfogni, hogy ezzel mást megbántanak. Hogy másnak kárt okoznak. Most képzel el azt, hogy mondjuk te egy gyökér vagy, és ellopod valakinek az autóját, vagy a biciklijét. És lehet, hogy ez a szerencsétlen, nem tudom, megyik dolgozott azért, hogy megvesse azt az autót, vagy a biciklit. És te meg ellopod, meneket kell. És leszarod, hogy annak, valakinek milyen érzés lesz. Hogy potyára dolgozott x évet, és te elloptad. Tehát ezt egy bűnöző, az nem tudja felfogni, mert túl egyszerű az agya mert egyszerű ösztönlény nekem elveszem ennyi eddig ez az értelmi színvonal ez az egész, hogy az emberek loptak, ez intelligencia hiány nap a következménye szerintem, ugye bizonyos meg nem nevezhető, nevezhető népcsoport a cigányok azok pontosan azért csinálják azt, hogy lopnak, mint az állat, mert egyszerűen ez az értelmi színvonaluk, hogy nem értik meg, hogy miért nem szabad lopni. Nem azért nem szabad lopni, mert tilos. Nem azért nem szabad lopni, mert tiltja a törvény, és megbüntetnek. Elég szomorú, hogy az embereket a törvény, meg a büntetés tartja, tartja ettől vissza. Azért nem szabad lopni, mert ártasz vele másnak, aki nem értemli meg, hogy társ neki. Ez egy alap dolog. Úgyhogy nekem az alapelvem az, hogy ne lopjak soha semmit senkitől. Lehet, hogy az életben lenne olyan eset, hogy lopnom kellene, amikor mondjuk arról az a tét, hogy ilyen halok el, vagy ilyen hal el a családom. De hogy ellopjak valamit, csak azért, mert hogy legyen valamim, vagy abból pénzt csináljak, vagy mert nekem éppen most kell valami, vagy megtetszett. Hát ez olyan szintű alantas, féreg, szar dolognak tartom, de az ilyenek, azok nem is tudom, ezeket felesleg is ember számba venni, akinek ez az értelmi színvonal. Mert ugye nem érti, hogy mit csinál, ez a legnagyobb probléma. Nem csak erről van szó, hogy elveszem, nem arról van szó, hogy valakinek ártok vele, aki viszont nem ártott nekem. A második alapelvem, már makogók de törődjetek a második alapelvem az nagyon különös lesz. Szintén már-már hihetetlen. Úgy gondolom, hogy számomra egy alapvető törvény az, hogy ne hazudjak soha. Engem valószínűleg nagyon sokan azért nem szeretnek, bár pont leszarom, hogy hányan szeretnek, meg mondjam, hogy akik nem szeretnek, azok miért nem szeretnek, mert igazat mondok, de nem játszom meg magam, nem mondom azt, amit hallani szeretnének, nem csinálok érdekből hazugságokat, nem vágok dolgokhoz érdekből jópofát, nem csinálom azt az egész szart, ami a mai társam jellemző, hogy össze-vissza hazudunk mindenkinek csak azért, mert az érdekeinket érdekeink megkívánják, hogy most itt hazudozunk. Ennek azt mondom, mert azt akarja hallani, a másiknak azt mondom, mert ezt akarja hallani, a harmadiknak meg azt mondom, mert azt akarja hallani. Hogyha az elsőnek azt mondom, hogy a harmadik köcsög, mert ő ezt akarja hallani, akkor a harmadiknak meg azt fogom mondani, hogy az első köcsög, mert ő ezt fogja hallani, vagy ezt akarja hallani. Tehát ez egy számomra undorító dolog, érzhetetlen dolog. Én úgy gondolom, hogy egy értelmes embernek teljesen tiszták a szándékai, tiszta lappal működik, és miért nem mondhatnak ki azt, amit gondol. Természetesen vannak olyan esetek, amikor én sem mondom azt, amit gondolok, mert felesleges. Mert csak többet ártok vele, mint használok. Nem. Egyrészt ugye nem kell közülsként szeresnek lenni. Ez egyértelmű. Tehát nem dobáljuk a véleményünket rögtön a másikra, mert nem kell. Ha megkérdeznek, akkor viszont igazat mondok. Akkor nem mondok csak igazat, ha úgy gondolom, hogy az bántó az, ami igazságot gondolom, akkor, ha igazságot gondolok, akkor megpróbálom árnyalni ezt a dolgot, vagy megpróbálom elütni a választ. De nem hazudok. Ez egy fontos dolog az életemben, hogy ne hazudjak. Úgy gondolom őszinte embernek kell lenni felesleges hazudni, és a, a, ami persze a legundorítóbb dolog, amikor az emberek pénzért hazudnak. És szinte mindenki ezt csinálja. A mai marketing stratégiák lényege az, hogy kurva nagy faszságokat hazudunk a szaros piti tervékünkről, írjuk ótvarn hülyeséket, totál nem hiszünk benne, de nem baj, ezt kell csinálni, ezt csinálj mindenki. Belemehetnék itt, hogy most például a testépítő sporttal kapcsolatban, vagy gyerekkel kapcsolatban mi minden hazugság. Gyakorlatilag eleve az ipar szartjárt embereknek fölösleges hülye hülyeséget, tehát nagyon makogók, de ne, ne törődjetek vele. Fölösleges hülyeséget gyártanak, azért mert az embereket hülyének nézik, hazudnak, jó szándékot hazudnak. Jobbító szándékot hazudnak, de nem erről van szó, ők pénzt akarnak keresni. Alamtas az induk. Nem az a céljuk, hogy neked jobb legyen. A reklámok is hazudnak, nagyon durván. Nem az a céljuk, hogy neked jobb legyen. Az a céljuk, hogy ők pénzt keressenek. Ilyen egyszerű. És ez egy nagyon nagy különbség. Pedig lehetne a dolgokat csinálni úgy, hogy azt akarjuk valójában, hogy neked jó legyen, és ezzel akarunk pénzt keresni. Ez nagyon nagy és ezt nagyon kevesen csinálják. Szóval úgy gondolom, hogy az élet második legfontosabb törvénye az, hogy ne hazudj. Tehát nyilván azt mondanom se kell, majdnem elfejtetem ezt az apróságot megemlíteni, hogy az emberiség pöcegödre, a faszbuk, hát az sem véletlenül az pont n keresztül érhető el. Mert ugye ez a sok nyomorult, aki gyakorlatilag semmi más nem csinál, csak futtatja magát. A Facebookon mondjuk a menő képeivel, a állandó polzolásával az is hazudik kifelé és hazudik az embereknek, mert megpróbálja kibaszottul menőnek meg nagy csávonak bálítani magát, de mondjuk ezek a számomak saját maguknak is hazudnak, mert talán még ők maguk se elhiszik, ők tényleg ilyenek. Pedig kinek a Facebookok kell magát mutogatni, az bizony, mint kurva nyomorult, a harmadik törvény lehet, hogy ismét különös lesz, de nagyon egyszerű és meglátható van összefüggés az elsővel és a másodikkal. Ne árts másoknak. Vagy mondhatnám egyszerűbben is, ne basz ki másokkal. Legalábbis ne árts olyan embereknek, akik nem ártottak neked. Tehát magyarul próbáljuk úgy élni az életünket, hogy Felfogjuk, hogy mások is vannak a világon, tehát úgy éljük az életünket, hogy másoknak ne ártsuk a tevékenységünkkel. Ezt a dolgot rengeteg dologon ráhúszunk Tehát ezt az apró törvényt kéne, rá kéne tettem a homlokára azoknak a parasztoknak, akik ugye bulizgatnak. Úgy, hogy az összes szomszéd őket hallgatja, azoknak a büdös parasztoknak, akik a pillanyalókutyát kizálják, az elkérés az egész szomszédság azt hallgatja, hogy a pillanyalókutyát ordít. Azoknak a parasztoknak, akik nem tudnak normálisan közlekedni, majd fölöktet az utcán. Persze vonatkozik ez azokra a szarládákra, akik átvernek embereket, csak azért, hogy ezzel pénzt keressenek. Meg rengeteg dologra vonatkozik ez a dolog. Alapvetően úgy kellene élnünk, hogy nem csak a saját érdekeinket nézzük, nyilván azokat is, de igyekszünk úgy csinálni mindent, és ugye úgy élni, hogy ne sértsük mások érdekeit, vagy bármi más módon ne ártsunk másoknak. Ez itt Magyarországon, ahol ugye dögöljön meg a szomszéd tehene is, egy szinte elképzelhetetlen dolog, de én mégis úgy élem az életemet, hogy próbáljak, ne és soha másoknak, úgy csináljam a dolgaimat, hogy ezzel a másoknak ne okozzak problémát. Persze itt ennek a dolognak van egy kitétele is, mert ugye a második fele úgy hangzik, hogy ne senkinek, kivéve, illetve nem kivéve, hanem ne senkinek, vagy ne álts olyan embertnek, aki nem ártott neked. Viszont ebben benne van az is, hogy aki viszont ártott neked, annak lehet ártani nyugodtan. Tehát én úgy gondolom, hogy nem kell tétlenül ülnöd és, ö, mosolyogni, amikor éppen a fejedre szartak, hanem ilyenkor ö, lehet nyugodtan ellen reagálni. Csak alapvetően nem kell olyan dolgokat csinálni, mivel más embereknek ártunk. Jöhetne itt egy 3 per A, vagy egy negyedik törvény is az életben, az egy kicsit agresszívebb az az igazság. Korábban sem annyira szimpatikus, mint az előző három törvény volt, hiszen az előző három azt csinálta, azt mondta, hogy ne, mit lecsinálj, méghozzá milyen negatív tevékenységet nem csinálja, a negyedik vagy három per, á, vagy három és fél törvény viszont az én értelmezésemben, viszont azt mondja, hogy taposd el a férgeket. Hát az egy cselekvésre biztató dolog, és egyáltalán nem negatív. Én úgy gondolom, hogy a szar emberekkel túl sokat nem kell foglalkozni, tehát nem kell azzal foglalkoznunk, hogy az életünk abból legyen, hogy hajtóvárászat indítuk a mindenféle emberek. utána. Egyszerűen nem kell velük foglalkozni, dögöljenek meg ott, ahol vannak, de nekünk ezzel ez, nem kell, hogy legyen ráhatásunk. Én azt tudom mondani, hogy a talpad alatt a kis szargalacsintúró bogarak tök mindegy, hogy mit mind csinálnak. De azért amikor már nagy a pofa, akkor nem kell udvariaskodni. Megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel Ebben én nem hiszek. Én azt mondom, hogy megdobnak kenyérrel, dob vissza kővel. Tehát ha megtalál valaki, akkor nem kell beszarni, nem kell punciskodni, akkor annyi el kell taposni a picsába, aztán kész, meg van oldva a dolog. Nem mindig teheted ezt meg, valamikor túl nagy fáradtság, vagy csak probléma származnak belőle, akkor le kell szarni az egészen, de teheted, akkor semeddig nem tart rátaposni egy-egy kis féregre. Nem csak, ez nem egó kérdés, nem az a lényeg, hogy te most ö, ettől jobb leszel, vagy hogy neked most ettől jobb, mert az egódnak jobb egy ilyen valakit letaposni. Nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ezzel szívességet teszel az embertársaidnak. Hiszen azt a egy szaremberrel való konfliktust amit te elintézel, az megakadályozza a szarembert, hogy a további emberekkel is hasonló konfliktusa ha legyen. Tehát, ha valaki neked okod van elkaposni, akkor azt azért tedd meg, mert akkor nem lesz, nem fog előfordulni, hogy ez az ember másnak is okot adjon erre. Hát te nem tudja keverni a szart, mert ha fölrukták már elégszer, akkor már valószínűleg nem lesz hozzá lelki erej, hogy ugyanezt, az, ugyanezt csinálja, amit eddig csinál. A gyakorlatban, hogy ez mit jelent, tehát rengeteg dolgot jelenthet. Akár viszonylag ártalmatlan dolgokat is. Ha mondjuk át akarnak baszni a benzinkúton, akkor ezt nekem nem kell szó egy kültűröd. Nyugodtan le lehet őket ugatni, lehet, lehet akár ez is. Vagy valaki tróger munkát végez. Számodra akkor te ezt nyugodtan megteheted, hogy kibaszol vele, ugyanúgy mondjuk nem fizeted ki. Mert azt mondod, hogy te ezt a szar munkát, ezt nem veszed át, és kész. Tehát ilyen dolgokról beszélek. Most jobb példa nem nagyon üt eszembe. De e hasonló egyébként az, amikor én az egyőválaszolba kezelgetem a kis patkányokat, ez ugyanez az elmélet. Azt azért szoktam csinálni, hogy lássa mindenki, hogy ezeket az ilyen típusú embereket, ezeket el lehet intézni, ezeket nem kell szólni, hagyni. Ez, ez semmi, ez nem egy nagy ügy, ezeket le lehet csavarni kész szóval és kész. Az ötödik törvény következik, az megint egy nagyon különös törvény lesz, amit sokan nem értenek. Nem is tudom, hogy fogalmazom ezt meg egyszerűen. Az a lényege, hogy ne barátkozz és ne vegyűj szaralakokkal. Van egy nagyon-nagyon jó mozgál, mozgás, az meg nem tudok beszélni, van egy nagyon-nagyon jó mondás, embert a barátjáról. Nagyon nem mindegy, hogy kivel barátkozol. Az emberek sajnos úgy működnek, lehet, hogy erről már beszéltek korábbi audio és ez egyébként agyrém, az emberek úgy működnek, hogy van egy büdös nagy patkány. átbasz valakit, de utána persze haverkodik mindenkivel, és ez a mindenki az azt mondja, hogy hát nekem nem ártott. Holott egy büdös nagy patkány, hiszen valakivel már megcsinálta valamit. Tehát tudjuk, hogy milyen, nem szabadna vele szóálni, De a társadalom nem kiközösíti ezeket hanem nekem nem ártott címen ugye ezzel a buta önző önállítatással gondolkozik mindenki, egyszerűbb inkább benyelni és barátkozni egy patkányal, mint kiállni magunkért, és azt mondani, hogy nem barátkozunk egy ilyen emberrel és nem foglalkozunk vele. Most lehet, hogy valaki egy közismert szarjankót jó fejnek tart és barátkozik vele, de ez az ő színvonal akkor, hogyha egy ilyen emberrel barátkozni tud. Ezen kell mindig elgondolkozni. Hogyha egy ilyen emberrel barátkozni tudsz, vagy valaki barátkozni tud vele, akkor ott valami baj van. És azt gondolom, hogy ezek árulkodó dolgok. Hogyha valakinek szar, szar barátai vannak, mondjuk a ma népszerű celebb dísztig barátkozik, akkor az ember mondjuk az én szememben, akit is ér, egy ilyen emberrel szóba tud állni, akkor velem például ne akarjon barátkozni, hogy ilyen barátai vannak, ilyen egyszerű. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy megválogassuk azt, hogy kivel hoverkodunk. És természetesen ne az legyen a szempont, hogy valaki híres, vagy celebb, vagy valaki, és akkor már mindegy, hogy milyen ember. Sajnos nagyon komoly probléma ez a mai társadalomban, ezt nagyon sokan nem értik, ezt az embert a barátjáról elvet. Nagyon-nagyon sokan nem értik, pedig nagyon-nagyon fontos lenne szerintem, hogy megválogassuk, és az olyan alakokat, akik ezt érdemlik, azokat kiközösítsük a francba, és akkor nem tudnak patkányok lenni, mert nem lesz közeg, ahol patkányok tudnak lenni. Engem őszintén megmondom, marha nem érdekel, ha valaki velem marha jó fej, de ha tudom, hogy egy féreg, akkor engem nem érdekel, hogy velem milyen jó fej, nem, nem fogok vele szóbálni. mert minek? Akkor is, ha nem tudna potenciálisan nekem ártani, akkor se foglalkozok vele, mert szar alakokkal nem állunk szóba. Ez egy alapelv. Szar alakokkal nem állunk szóba. Olyan alakokkal állunk szóba, akik melyért emlik, hogy szóbáljunk velük? Persze a legundorítóbb az egészben, hogy szaralakokkal általában érdekből állnak szóba. Azért, mert azt hiszik, hogy annak a van pénze, B. Van hírneve, vagy mert celeb, vagy akármilyen, és akkor majd nekünk ebből jó lesz, mert ez nekünk reklám, vagy majd nekünk ebből lesz pénz, vagy ettől a szaralakot le akarjuk pénzzel hozni. Tehát általában az emberek szaralakokkal azért haverkodnak, mert vanél alattas indokokon rá, valami kihasználás szintű indokokon rá. Ez az egész a legundorítóbb. De nem kell persze feltétlenül itt celebekről beszélni, ez bármi lehet. Tehát én például nem barátkozom börtöntöltelék szarjankókkal. Hát most mondok valamit. Mondjuk valaki kirabolt valakit, és ezért börtönbe került az tőlem lehet bármilyen marha jó fej, én azt az embert, aki kirabolt valakit, azt, vagy betört vala, vagy bármilyen, azt elloptam másnak a valamiért, azt egy szaralaknak tartom, és bármilyen jó fej is, nem barátkozok vele. Mint ahogy mondjuk nem barátkozok prostituáltakkal sem. Tehát az, aki képes magát pénzzel, pénzért megbaszatni az számomra egy erkölcsi nulla, és azért nem barátkozok vele. Ilyen egyszerű az ember szerintem próbáljon értékesebb. Vagy értékes, vagy magánál értékesebb, vagy egyáltalán értékes emberekkel, vagy okos emberekkel barátkozni. Ez a kettő dolog, bár persze, ha valaki okos, attól még lehet szaralak, de ugye ez a két elv, van ami érdemes, amivel érdemes foglalkozni, hogy okos emberekkel barátkozzunk, és értékes emberekkel barátkozzunk. Hogy ezek a dolgok, ezek miért nem nehezek, a mai világban és ez miért nincsen meg mindenkinek ösztönösen magától, hogy ezeket az elveket betartsa. Ez egy számon nagyon érztetlen dolog, és megmondom őszintén, hogy ezt nekem se a szüleim tanították meg. Nem tudom, hogy miért állítottam fel ezeket a normákat magamnak. Jó, nyilván van behatás, mint amit meséltem a lopással kapcsolatban. Van erre szülői behatás, de alapvetően ezt így, hogy megfogalmaztam nektek, ezt nekem nem mondta senki, hanem egyszerűen, amióta az eszemet tudom és tudok gondolkodni, azóta úgy gondolom, hogy ez így helyes, és így érdemes élni. És például nem tudom azt elképzelni, hogy valakit átverjek, vagy becsapjak, mert ugye ez is egyfajta hazugság, meg az is egyfajta ártás. És nem tudom azt elképzelni, hogy, hogy valakinek mondjuk lenyúljam a pénzét, elvegyem valamiét, vagy szar munkát adjak ki a kezemből, átverjem bele vagy mit tudom én, eladjak egy autót, ami szar, vagy akármi, bár mondjuk eleve nem tudnék szar autót eladni, mert nem is veszek szar autót, hogy el kelljen adni azért, mert szar, tehát ezeket a dolgokat az embernek el kell kerülni az életében, hogy miért ez egy jó kérdés, de úgy gondolom, hogy egyszerű mindig lesz egy elszámolás az életben, hogy milyen ember voltál, és úgy gondolom, hogy bár elméletére nincsen egyetemes igazságosság, de úgy gondolom, hogy nem lehet, hogy a szar embereknek lesz jó. Egyszerűen ez nem létezik. Most ment el egyébként mellettem egy agyhalott lámpa nélkül, 23 óra 38 perckor, mert lámpát nem kell kapcsol az autón. értsd meg. Azt, hogy nem világít a műszerfalon semmi, az nem gyanús, nem kell lámpa. Minek? Hülye vagy? Van egy sztorin, és ezt most egy tudományos kísérlet keretében próbálom elmesélni, ugyanis közben biciklizek ajrabedzést gyanánt, és e, ugye ez kérdéses, hogy mennyire lesz undorító a hangom, ahogy liegek. Próbálom ezt visszatartani, mert hát ez nyilván nem egy egészséges állapot, hiszen az ember azért csinálja az arra a hogy lieg ilyen. hogy szóval, hogyha undorítóan liegős lesz, akkor ez nem jó, mert ezek az ilyen mellékhatások, ezek irritálók tudnak lenni. Más kérdés, hogy ha kicsit liegek, attól ez még rosszabb lesz, mint mondjuk a menet szélzúgása az autós lógokban. Meg persze az a másik kérdés, hogy hány fog a kibaszott mikrofon kiesni a fülemből, mert elhagytam a, azt a pöcsköt, ami a fülemhez csak így bele van. Köszönöm. Például, mint most. Na, arról van szó, hogy volt egy erős ember verseny a hétvégén, méghozzá konkrétan egy fejföldi játékok világbajnokság, és mondta a Geri, hogy menjek már ki. A Geri-ről beszélek, például a Mármű aki a talajért az gépeknek a gyártója, és mondta, hogy menjek ki, csináljam meg ezt a versenyt. De mondtam, hogy nekem igazából a tököm tele van már azzal, hogy utazgatok. Tehát rohadtul nem szeretnék még egy erős ember versenőre menni. Ott lesz ő is a darázsnak a sport tévés csapata. Majd ők megoldják. De mondta a Geri, hogy hát egyrészt ez van, hogy kimetnék motorral. Hát mondom, ez eddig jó, csak az nekem még, még jobban nem jó annyira, de... Hát tulajdonképpen ő a barátménynek vett egy motort, amit nem mer elhozni, mert ugye van jogosítvány, de nem nagyon motorozott, és hát el kéne azért menni. Na, innen lett érdekes a történet, ugyanis hogy értsétek, tehát az a sztori, hogy a Geri vett ajándékba meglepetésként, a titokban egy motort, ott ahol ő lakik, Nagy Károlyban, onnan 130 km az ukrán határnál, és ezt el kellett volna hozni. Ugye praktikusan az ember autóval megy, és akkor mondjuk a, elmegyünk oda autóval, és mondjuk én tudok motorvezetni, én visszahozom. Na erre az opcióra mondtam azt, hogy a lófaszt, úgyhogy ha ő már feldobta, hogy menjek motorral, akkor nem fogunk átváltani az ő autójára, hanem ezt úgy találtam ki, hogy oda megyünk, hogy én motorral eljövök, másnap reggel elmegyünk az ő motorjáért, ő szépen felülrá és hazavezet, és hát kvázi vízbe beugrik. Én úgy is elmondom neki, hogy mire kell figyelni, én megyek elől, figyelek a dolgokra. Ugye én mindig, hogyha elől vagyok, mert többen vagyunk, és esetleg túrát vezetek, vagy valami ilyesmi van, akkor mindig figyelek a hátsókra, ugye azért van a tükör. És úgy találtam ki, hogy utasként elmegyünk a, arra a bizonyos ukrán határ helyre, aminek elfelejtettem a nevét, és akkor visszajövünk két motorral. És ennyi. Ez így, ez a koncepció az így jónak tűnt. Magyarul pénteken fölülöttem a motorra, lementem Romániába, nagy károlyba az 350 km. Másnap reggel korán fölkeltünk, azt már nem tudom, hogy 6 órakor vagy 7 órakor, meg hogy melyik idő szerint, mert a román idő az más, mint a magyar. Egy órával odébb van, vagy merre azt nem tudom. Azt hiszem ők vannak előrébb. Szóval fölkeltünk reggel, elindultunk, és hát olyan 130 km az nem nagy távolság elvileg de utassal kevésbé jó motorozni, de ezt még mindig ki bírni, viszont nem volt valami jó az út. Tehát egy darabig marha jó az út, aztán amikor így a hegyekbe, akkor elkezd rossz lenni, és ott igen, csak van, ahol 30 at tudsz menni, mert mindenféle ilyen Felhordáson az úton dzsúva van az úton, meg ugye ki van e, töredezve az aszfalt. Szét van morzsolódva, ott beledöntesz a kanyarba egy visszafordítóban, eltaknyolsz. Az erdőben az annyira nem jó, tehát magyarul lassan kell menni. Az a motor és egyébként ez, ez megint egy érdekes dolog, erről majd írok egy cikket. Ugyanis mindenki azt hiszi, hogy a motorokat orba szájba döntögetni kell, mert ez a motorozás lényege, de nem. motorra be kell venni a kanyart, ennek a technikai módja az, hogy a motor döntöd, de nem az a lényeg, hogy a kanyarban minél nagyobbat döntsek, mert akkor én vagyok a menő, meg jobban kupik a gumis széle, mert a többiek nézik a gumimat, akkor nem, nincs lekopva a szél, akkor ciki, mert akkor buzi vagyok, és nem döntöm eléggé a motort. Hát a motort annyira kell dönteni, a jól érzed magad, meg be a kanyart, és pont lesz arra, az, hogy Ebben a dologban is megvan ez az gondol ilyen másoknak való megfelelési kényszer, ami rohadt szállalmas szerintem. Szokták a parasztok a többiek motorját nézegetni, hogy hol van lekopva és akkor mennek a vittmáló megérzések, ha csak közétem van lekopva a motor, csak én azt így meg tudnám kérdezni meg meg is szoktam, ha úgy alakul, hogy gyökér hol szeretnéd ledönteni a motor teljesen a széléig, mert azt ugyan versenypály meg lehet csinálni, de itt mondjuk a városban nem nagyon tudom elképzelni, hogy így a nagykorút e, blaha keresztetődésbe te leborítan a motort fülig, hogy kopjon a szénén, és akkor viszont szóval ez nem így működik. És aki meg nem nagyon tud motorozni, olyan helyeken, ahol nagy idő széles kanyarok vannak, az nem nagyon tud kopik dönteni a motort. Ráadásul ott is nagyon gyorsan kell menni ahhoz, hogy a motor annyira, annyira le kell dönteni. Tehát egy értelmes motoros az nem koptatja szarrá gumiának a szélét. Ez a nagy büdös helyzet. Annak jelen, hogy ez ilyen, ez ilyen nyálverű gyökerek úgy gondolják, hogy ez a fontos. Na mindegy, visszatérve a lényegre, odaértünk, Ö Megnéztük a motort, illetve hát már a Geri megnézte igazából. Nem tudtam ebben neki segíteni, különhez leutazzak. Végülis is tűrhető állapotban van a motor, semmi baja nincs. Ez egy GS500E, egy ilyen az a fajta kezdőmotor, amit ami így már meg lehet venni, mert nem feltétlenül kell majd eladni, tehát ez későbbiekben is alkalmas. Van ennél jobb is, nem mondom, hogy nincs, de jó volt az ára, meg szép állapotban van fekete-fehér felnével. Minden rendben van rajta, talán majd láncot kezd cserélni, de lehet, hogy láncfiztés után még kibírja ezt a szezont. Ilyen apróság, hát most itt nem volt nagy opció. tartozik, meg, ugye sürgős volt a dolog, mert úgy jött össze a pénze, hogy már nem volt sok idő válogatni, mire jött a születésnap, és ő azt találtak, hogy születésnapra ez lesz a meglepetés. Na, visszafelé indultunk, minden simán ment kicsit nyilván lassabb volt visszafelé, mint odafelé. Átmentünk azon az egyik román falun is, amelyben ilyen nagyon nagy palotákat építenek. Szerintem ennél van durvább is valószínűleg, de láttunk egy-két ilyen tornyos, ilyen antik-szobros, márványos undormányházat, itt mindenki azt csinál, hogy nem kétszintes házat csinálnak, hanem 3-4-5 szinteset, nem tudom minek, bazin, nagy házak ottának mert fűteni nem tudják, meg eleve a paraszt kin dolgozik vagy valahol, és ott, ott sem lakik, úgyhogy általában valami banya lakik, de egy hátsó kis házban, ugye nincs pénzük fűteni ezt a nagyot. De hát muszáj, mert a többinek is ilyen nagy van, akkor nekik is. szoktak állni Ferrari-k meg porsche meg ilyenek. De most például az nem nagyon látunk Ferrari-t már állítólag az utóbbi időben. Kijött a rendőrség és találtak, meglepőt mondok, kétes eredetű Ferrari-kat. Képzeljétek el, hogy a román cigányoknál lopott Ferrari-kat találtak hát ilyet. Azt hittem, hogy becsületesen rendesen vették a szalomba ujjonom. De nem, képzeljétek el, hogy lopott Ferrari-kat találtak. Na mindegy, hogy nem látunk fel, hogy csak Porsét. Nem De mondom, volt egy-kettő Uber durvaház, ilyen hatalmas alapterületű társasháznak elmenne bőven, sok lakásosnak. Na mindegy, visszaértünk, elég elment az idő, hozzáteszem, és hát már kellett vinni az erős ember tudtokat, mert ezeket a Geri szerveztő volt a verseny támogatója azzal, hogy ő adta a felszerelést, és... El kellett mennünk egy raktárba, gyorsan. Hát először is oda mentünk a versenyek a helyszínére, ami egy strandon volt. Leraktuk a motorokat, aztán fölpatlandunk az enyémre. Elmentünk egy raktárba, hogy fölvegyük az erős ember felszerelést, közben otthonról, a Gerinek a városából, mert nem ott volt abban a városban, hanem a 30 km-ral, odébb egy másikban, onnan elindult a barátnője. Teherautóval az otthoni cuccokat fölrakták, és még jöttek ide ebbe a raktárban, hogy itt is fölrakjunk pár cuccot, és azt vigyék a strandra, és ugye az idő már szólított erősen. Na, rendelt a meggeri egy csapatromán román melóst. azok azt csinálták, hogy meg kellett várni, ugye, amíg megérkeznek a Teherautóval, mi előbb értünk oda, és az első versenyszámhoz kellettek valami csavarok, és az egyik kitalálta, hogy akkor ő azt elviszi, hogy az első versenyszám el indulni időben, Ö, amivel nem is lett volna gond, az elmélet, az jó volt, csak azok a csavarok a teherautóban voltak. És ezért meg kellett a teherautót. Ha megjött a teherautó, a román csábó fogta és elvitte a... azaz beszélt magyarul, fogta és elvitte az összes román ö, melóst magában, és mi, a, tehát azok a melósok, akik azért jöttek oda, hogy a teherautóról felpakoljanak, azok kijöttek, nem cseltak semmit, és elmentek és amikor megérkezett a teherautó, ők bejuttak az ő útra, és elmentek. És egyik gyökérnek se volt gyanús, hogy azért lettek idehívva, hogy az teherautót pakolják, hanem ők elmentek, és nem maradt ott senki. És nekünk kellett föl a pakolna teherautót, nem mintha nagy ügy lett volna, de tök mindegy. De gyakorlatilag a román melósok ugyanezt csinálják. Ki vannak egy pakoló melóra, és így kurván nem foglalkoznak semmivel. Elmennek cigizni, semmit nem csinálnak. Szóval eszméletlen, még a magyar melósoknál is van rosszabb. Ezek szerint ezt most tudtam meg. Na mindegy, oda mentünk a verseny helyszínéről, oda a tudszot, és az volt a probléma, hogy nem volt idő lemenedzselni azt a részt, amikor az ajándékmotort átadjuk, plusz nem tudtuk elrejteni, mert nem tudtunk rátenni másnit. meg ilyeneket nem, mint ez mondjuk szempont lett volna, de gyakorlatilag ott volt, ahol bementünk a strandra, ott volt az én motorom, meg ott volt ez a motor is. Most az, hogy technikailag a gerinek a barátnőjét miért hoztam el motorról, az már tök mindegy, de odaérkeztünk és ott volt a motor. Viszont ez csak annyi volt, hogy ő látott ott egy motort. Hát ez nem ő nem gondolta arra, hogy ez, hogy az övé lesz. És ugye a Geri nem tudom mikorra tervezt, hogy át fogja adni, de az egyik melós, az így lelőtte a point, és így megmondta előre. Tehát így nem tudom ezt így összebígyáltuk -e rakni. én is kicsit nehezen. Tehát a melós mondta, hogy nézd, ott a motorod így gyakorlatilag. És a gyerek barátnő nem értette, hogy mi van, és akkor az elmagyarázza, hogy hát ez a motorod, amit kapsz születésnapodra, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, hogy volt pontosan a szöveg, ő talán se hitte, hogy így van, de gyakorlatilag a meglepetés, amit akartunk, azt így lelőtte az egyik gyökér melós, akinek az volt a dolga, hogy pakolja autót. az így ilyen kiválóan megoldotta. Én nem, nem is értem, hogy valakinek miért kell így beszélni meg elmagyarázni dolgokat, mert gyakorlatilag most ezt úgy is lehet látni, hogy nyilván én kalkulálok ilyenkor. Mert ugye úgy kalkuláltam azt, hogy forgatni fogok meló lesz, tehát nem potyára motorozok 1100 km, hanem azért ez is benne lesz, meg persze szórokozás is meg végre motorozok. De a fő cél az volt, hogy ezt megcsináljuk ezt a bulit, de ez volt nekem a mozgatórugó, hogy megcsinálunk egy ilyet, hogy meglepetést okozunk a Geri barátnőjének, és akkor ezért ezt így leszervezzük és egy mondattal elbaszt a hülye. De persze röhögünk az egészen. Így is, mert így talán még jobb poén, de hát azért félámetes az embereknek mennyi, mennyi eszük van. Na mindegy, jött szerűs ember verseny, ahol az volt a probléma, hogy szerintem 50 fok volt, és a frankon féltem, hogy napszúrást fogok kapni. Úgyhogy fogtam, a, van egy ilyen csős állam, amit szoktam ilyen... gyakorlatilag az azért jó, mert ha hideg van, akkor a nyakadomban föl tudod húzni arcmasznak, meg ha hátra húzod a fejedre, akkor olyan, mint egy ilyen kendő. És én azt szoktam arra használni, néha a felvételeken is így vagyok, és lehet, hogy hülyének néz mindenkinek, nem érdekel, de sokkal jobb, mint a, a séróm, mert a sisak a szétbassza hajlat eléggé. Tehát az súlyos probléma a sisakban, hogy az embernek a friszkója nem lesz szépen tökély, a, amikor motorozik már pár száz kilométert. És akkor ez így elfelé gyakorlatilag, hogy nem áll össze-vissza a hajam, és a nyaksálam az szépen bevizeztem, és seráhoztam így a fejemre, hogy hűtsön és ne kapjak napszúrás, de hát így is para volt, hogy mi lesz. Ugyanis nekem még a verseny után vissza kellett jönnöm. Az volt a terv, hogy még aznap visszajövök 350 kilométerre, vagy kicsit több. Lehet, hogy így visszafelé 380, nem is tudom, mindegy minden esetre gyanúsan sokat mentem végül, de hát ugye el kellett volna indulni, csak szalakodás volt, mert eltűntek a hülye románok megint, legalábbis azok, akiknek át kellett volna adni a díjat, vagy én nem tudom, hogy kik voltak, de akiknek a díjat át kellett volna adni, és nem lehetett a versenyt befejezni, viszont nekem a fele tudtam, amely a geréknél volt, visszafelé bemettem volna a gerékhez, csak nem találtam volna oda, nem volt gps em ezért meg kellett várnom a gerijéket. De a gerijéknek föl kellett pokolniuk a tucat, az eszközöket a teherautóra. Ahhoz meg kellett várni, hogy befejezzék végére a versenyt. Csak a két idióta, akit várni kellett, akinek át kellett volna adni a, a díjakat, azok eltűntek. Úgyhogy marha későn tudtam elindulni. Na most ez azért kurva jó, mert amikor későn indulsz el, akkor előbb-utóbb be fog sötétedni. És én nem legyek autópályán, mert autópályán a a motorral enni az unalmasabb dolog nem sok van. Úgyhogy a négyes úton akartam az jönni viszont, sötétbe este meg nem látsz. És nem vagyok arra kíváncsi, hogy kiúri elém a szarvas, aztán megyek a levesbe, gyerek meg itt honbár. Úgyhogy ilyenkor nyilván, amikor sötét van, akkor lassan tudsz csak menni. És akkor még hosszabb az út. Szóval ez mind ilyen fokozódó probléma. Nagyon jó a nyári önmotorozás, de amikor 350 vagy 380 vagy nem tudom, hány kilométer van előtted, akkor azért tudod. Hát nem kellett volna haza, mert úgy kalkuláltam, hogy éjfélkor fogok hazaérni, de reggel hétkor itt leszek a teremben és vár bozok. Meg reggel 8 jön a tóni. A kettő ember közül az egyik, akit edzek és ugye mindenképpen haza kellett mert mindenki mondta, hogy aludj, akkor nem mondtam, hogy nem jó, mert reggel jön a tóni, és nem akarom lemondani. Na mindegy. Keréknél még gyorsan jártunk egyet, azt nem tudtam visszautasítani, mert milyen lett volna, és választó nem volt diétás, de mindegy, de kedvesek voltak nagyon, úgyhogy jól esett a dolog, is felfisültem kicsit agyilag, csak hát ugye ezek mind ilyen diéta akadályozó tényezők. a motorra, tűz, Kentem nekem ennyire tudtam. Azért, mert úgy számoltam, hogy amíg világos van, addig megyek sokat. Tehát addig próbálok minél több, több, távolságot legyűrni. És ugye vannak rossz útszakaszok, ahol meg nem lehet gyorsan menni, mert dobálja a motort ide-oda is rámész valami olyan kis buckára, ami ledobja a motort az árokba, akkor összetörik az embernek a kis csontja, a teste meg meghal, meg rokkant lesz, és erre ugye nem vagyok kíváncsi, de persze vannak jó útszakaszok, ahol meg lehet menni rendesen, és néha az ember még a szabályokat is megszegi, hogy egy kicsit gyorsabban hazaérjen, de ezt csak nagyon halkan mondom, hogy néha előfordul. És na az a lényeg, hogy besötétedett. És ilyenkor jön a trükk, amit el szoktam felnéteni, mert egy nagyon fető dolog, és nagyon jó nektek is, hogyha autóztok, nem lehetetlenül kell motorozni hozzá, ugyanis a magyar gyökér az mindig előz. Azt nem tudom, megfigyeltétek-e, nem bírja az a kocsisorban második lenni, neki mindig előzni kell. Leelőz, és utána beáll eléd. Fész távon belül, és ugyanannyival megy, mint te, De túl közel lesz, ezért még neked kell lassítani, és ezt meg fogod unni és vissza fogod előzni, és akkor így fogjátok egymást előzgetni a hülyébe. Vagy még lassabban megy, mint te, és azt fogod meg unni, és vissza fogod előzni, és akkor megy, elmarad mögötte, aztán egyszer rájön a vörcs, csak akkor majd utána jön, és leelőz megint, hogy ő legyen elő. Ilyen szintű agyhalott emberek vannak. De hát ugye, és az, agy, az agyhalál az nem gyengén terjed, hiszen egyre több. Ködlámpával utazott gyökeret látok, akinek jobban néz ki az autója szerintem, mert ködlámpával utazik. És ez megvan, nem csak Budapesten négyes út is tele volt ilyen vadbarbaka. Na mindegy, ott kezdődött a móka, hogy volt egy túlméretes rakomány ilyennel, ritkán találkozik az ember ebben a formában. Három kamion, ilyen nagy, platós, hosszú kamion. Ezt nem is az, hogy platós kamion, mert ugye ez ne érdekes mondható, csak egy ilyen nagy plató volt valami áruval rajta nem tudom mivel, de széles volt az egész, tehát lelógott az útron. Egy olyan haladt előttünk, és volt előtte is egy kísérőautó, és mögött is egy kísérőautó. És a kísérőutón volt egy, fönn a tetején volt egy bazin nagy ilyen világító tábla, ami jelezte, hogy mi a stájsz, és például konkrétan amikor én odaértem, akkor azt érezte a tábla, hogy előzni tilos, egy nagy előzni tilos tábla volt rajta és én voltam a kocsisor elé, mert ugye én könnyen előzök motorral, de hát láttam, hogy előzni tilos tábla, és ugyan el tudtam volna menni simán, de nem előztem le, mert előzni tilos tábla van, minek vizikózza, hát mondom nem, gond, sötét van, Laza az örömmotorozás lesz százza hazáig. De tényleg az jó, tehát nyáron, nyári melegbe, tudod, ott van a sok autó, világítják az utat, nem fog elé ugrani a szarvas, a többi teljesen jó az, hogy egy kicsit lassabban élsz haza. És teljesen belefért, Felte csak egy barom elkezd előzni, kocsis is engem is, és beáll elém. Egy hármas golfos vagy négyes golfos fogyatékos. És ugye én már több autó láttam, hogy mi a helyzet. Hogy ez egy széles, különleges akomány, amit nem lehet megelőzni. Ja, mert a felvezető, illetve a levezető autó végén, a sorzára autó, az be is húzódott direkt, hogy ne tud leelőzni. Tehát ő, amikor nem jön szembe senki, akkor kihúzódott a szembe sárba, hogy ne tud leelőzni. Neki az volt a dolga, és a, a valószínűleg az előn levő utó az is valamit csinált, hogy behúzódott néha, mert a szemben jövő autók nagyon le is voltak húzódó, hát nyilván muszáj volt neki keleve, mert nem fértek volna el. És ugye, ő gondoskodott arról, hogy senki ne tudjon előzésbe kezdeni, hiszen a dolog rohadt veszélyes volt, mert három ilyen túlméletes szállítvány mint egymás után. És ha nem tudja a gyökérbe férni az előzést, akkor beesik az árokba, mert nem el az úton. Sorolhatnám. Na mindegy és leelőzött a golf, és beállt mögé, és nem hiszed el, elkezdte levillogni. Elkezdett, ott volt a mögötte az autó, sárga, ö, hogy hívják azt, az nem megkülönböztető jelzés, de van ilyen jelzés. A sárga jelzéssel villogott neki, tehát olyan, mint a sziréna, csak sárga, tudod. És ki volt írva a végére egy nagy világító előzéti tábla, és egy gyökert le akarta villogni, hogy ez már engedje el. ott ment három túlméretes kamion, tehát nem volt ugyanús, hogy mi van, beszartam. Akkor kellett volna elővennem a kamerát és fölvenni ezt a gyökeret. És ugye a rendszámával együtt ilyen rendőrségek elküldeni, csak szerintem leszarták volna. Azt egy idő utána a buzina megnyugodott, mert látta, hogy nem fog menni aztán megérkezett nem sokkal utána mögém egy román köcsög, aki nagy nehezen felfogta, hogy mi a helyzet. Ez egy román passzát volt, és egyszer csak egy ponton jó sokáig mentünk mögöttük. Átváltott a jelzés, és egy ilyen balra nyíl mutatta, hogy most lehet előzni, valószínűleg akkor olyan széles volt az út. Akkor én ugye rögtön elkezdtem előzni. Nekem volt a legkönnyebb golfos hülye, az akkor ott maradt, az így nem kapcsolód, pedig ő volt előlölmehetett volna rögtön előzésbe. Mondjuk más kérdés, hogy a magyar paraszt, meg a román paraszt, meg a többi paraszt, ennél a... Előzünk valamilyen tárgya dolognál, nem egészen érti, hogy az elős, elsőnek van igazából kvázi joga először előzni, és amikor nyolcadikként kezded el a kocsisort előzni, akkor föl kellene fogni, hogy meg kéne várni a többit, amíg ők elmennek. És nem kavarni, mert ez megint potenciális veszélyhelyzet, hogy a nyolcadik buzinek kell előzni, és pont akkor fog majd az első is, és szépen egymásnak mennek, mert nem biztos, hogy észreveszi, hogy éppen előzik. Tehát ez egy ilyen alap dolog lenne, hogy a kocsisorba is dugó van, hogy nem a az elsőt megvárjuk, amíg elmegy és kikerüli, és utána, de hát azt igen, ezeknek a szintű embereknek meg se, kéne, meg se lehet magyarázni, meg, meg se kell próbálni elmagyarázni, hogy meghaladja a értelmi képességégeket. Még gondolj bele, így gondolkozzának, aztán beszavarnának oda az ülésbe, mert nem bírnak ennyi dolgot egyszerre vezérelni. Na mindegy. Szóval lehetett előzni. Előztem, és őt mögöttem a román passzátos köcsög. És neki rohadt gyorsan kellett menni, utána beálltam. De vannak ezek a tipikus gyökerek, akinek amit mondtam, és akinek előzni kell. De gyakorlatilag az autósok 99%-a ilyen, neki előzni kell mindig. De és ez is így volt vele de először aztán lassabban. Akkor visszaelőztem, és azért játszottuk ezt egy darabig, és ugye nekem itt teljesítményben egy kicsit más a téma, és ő akkor rájött, hogy neki, mert nekem engem nem szabad, hogy én előtte menjek, mert ő akkor rosszul van, és neki mindenhogy le kell előzni, de például volt olyan útszakasz, ahol mint az autópálya kiszélesedett, kétsávos lett, és ott én nagyon tudtam menni. De neki is csak annyit kellett volna, hogy tója egyenesbe, mint a hülye, de de akkor ott nem menni, pedig ez nem egy bonyolult dolog, nekem pedig a motorom az leszabályos 190-nél, tehát én nagyon nem tudok gyorsan menni, de mindegy, az a lényeg, hogy akkor marhára elmentem, amikor szarabb lett az út, akkor utolért, mert ugye amikor rossz az minőség, akkor én lelassítok annyira, hogy ne dobálja a motort, hiszen nem, amit mondtam, nem szeretnék az árakba kerülni, és akkor utolért, és neki rohadt előzni. Na akkor hagytam, ezt párszor ezt és akkor hagytam, hiszen nekem megvan a stratégiám ezekre az esetekre, és ez az, amit érdemes betartani nektek is, autóval is. Mindig jók az előzgető hülyék, mert az előzgető hülye, a, nálad gyorsabban, ha tényleg nála gyorsabban akar menni, akkor akkor ugye téged leelőz, és gyorsabban fog előtte menni, és világítja az utat a sötétben. Ez a lényeg. A sötétben motorral rohadt veszélyes. Például a Winkler egyáltalán nem motorozik sötétben. Éjszaka, mert kiújt a kevéd a szarvas, és kész. Nem tudsz mit csinálni. Vagy van egy olajfolt a sötétben, nem veszed észre, nem tudsz mit csinálni. De ha... Egyszerűen megy egy autó, akkor az egy tökne területet bevilágít, plusz a szarvast, ő fogja elútni először, az olajfoltat azt, ő fogja megtalálni, ha az úton van egy folytonosság amibe amiben megdobnám azt és fölborulnám, azt mind látni fogod az előtte levő autón, hogy mi történik. Tehát egy nagyon nagy szívesség, hogy felvezető autóként működik. És Ilyenkor, ha gyorsabban akarsz menni, akkor az a titok, hogy el kell menni rámenni a, kell rámenni a egy kicsit, le kell maradni természetesen, hogy jó távol legyen, hogyha balé van, akkor meg tudj de ha gyorsabban akarsz menni, akkor elkezded tolni a hülyét, és elkezdi nyomni neki, hogy nehogy leelőzd. Ezek ilyen szintű vagy halottak, legalábbis nem mindegyik ilyen, de ez a román köcsök, ez egy ilyen extrém egy halott volt, és ezzel szopattam végig, hogy amennyire akartam menni, arra kényszerítettem, hogy ő annyival menjen előttem, így sokkal gyorsabban tudtam haladni, mint a 90% kellett volna tök sötét országúton poroszkálni. Hogy megtette a román idióta nekem azt a szívességet, hogy bevilágította az utat, és sokkal gyorsabban hazaértem, mint ahogy terveztem. Ez, mondom, ez tipikus dolog autóval is, ha országúton vagyok, akkor halagok valamennyivel, ami úgy biztonságos általam e, gondolva, és jön egy ilyen hülye, megelősz, olyan neki, mint az állat a vakvilágban, nem lát semmit az úton, én nem tudom ezek, a csoda emberek a rabára van a fejükbe, vagy valami, de kurva egy szívességet tesz, mert ő fog először csattanni. De jól lemaradsz egy jó féktávra, csinálja neked a fényt, az utat, biztonságban vagy, tök jókész. Persze közétek a szarvas, de azért ez nem valószínű. Úgyhogy tökéletesen jó működő rendszer, sajnos szomloknál ki kellett nálam tankolni, úgyhogy a gyökér elment előre, és... Ott elvesztettem a kísérő szerepet, de utána kerestem másik ilyen autót, amelyik mondjuk nem ez a versenyzős debil volt, hanem normálisabb autó, de mindig kerestem egyet, aki mögé beállhatok. Néha volt olyan, hogy lassú volt, akkor azt mondtam, hogy jó, gyorsanban akarok menni, akkor előre megyek, keresek egy másikat. És hát jó, néhányszor mellé de mert emlékszem, hogy kinéztem elő a két piros fény, na mondom, az jól megy, és utol értem egy 1002-es ladát, ami 80 a. Tötymörgött is egy bálaszalma volt a tetején. Hát ez mondom nem lesz jó így vezetőnek, de előbb-utóbb mindig valamit. Na mindegy, ezzel együtt is, hogy azért religió jöttem, fél tizenkettőre értem hozzá. hozzá tartozik hogy elmegy az idő azzal, hogy azért meg kell állni tankolni, vagy ötször tankoltam oda-vissza. És meg ha elkezd így fáradni a lábam, akkor általában megállok, meg pisálok, meg iszom, meg ilyenek. Úgyhogy azzal mindig elmegy egy kis idő, most ha 10 percig tökörészek és négyszer megállok, akkor az 40 perc, ilyen egyszerű a matek. De nem tudom mennyi volt, nem foglalkoztam ezzel a dologgal, ugye nem időre megyünk, mert ezt a hazafelé a, a, a sötőbe jövetelt úgy gondoltam, hogy egy laza nyári motorozás lesz majd. Csak hát ugye ezért siettem volna, mert aludni is kell, mert várt az asszony, de gyereket már lekéstem, nyilván ő már alszik ilyenkor. Másnap reggel meg úgy volt, hogy hétkor jövök arrobozni, és nyolckor jön a tóni edzeni. Na, persze, ugye, amit mondtam, hogy mindenki marasztal, de mondtam, hogy nem tudok marasztalni. Na, mondanom se, hogy a tóni baszat jönni már reggel. Mert Ausziában volt hétvégén, és persze nem bírt fölkelni. Illetve nem tudom, mi van bele, de ez szokott lenni ilyenkor, úgyhogy kurva jó, hogy rohantam haza. Na, ennyi volt az audioplog. Lesznek majd mindenféle kanyáink. Jövő héten lesz egy olyan falunap, ahol tulajdonképpen erős ember versenlesz, a motoros, bemutató meg minden, és engem kértek fel, hogy ezt megszervezem. Oda is megyünk csapatostól. Aztán, hogy a Totákár szokásos éves találkozóra megyek-e, azt attól tettem függővé, hogy a Yamaha akar -e nekünk teszt adni. Illetve a Yamaha akar nekünk tesztmotort adni, csak hogy a szerkesztőség akarja-e, hogy ebből legyen valami sztori. Mert ha ők nem akarják, akkor valószínűleg erre el sem megyek. Majd meglátjuk. Úgyhogy... Remélhetőleg valami érdekes dologot tudok jelentkezni. Ha beválik ez a... nem annyira undorító ez a e, ilyen módon elkövetett audioblog, akkor, akkor ezt... ez azt jelenti, hogy többet tudok audioblogot csinálni. Lehet, hogy ilyenkor egy kicsit akadnak a gondolataim, mert ugye mert, kerek és zsírjegyető fázisban van az ember, meg itt a teremben lehet, hogy hülyének néznek. De ezt leszámítva, ha nem annyira undorító a hang, akkor akkor ez működni fog, esetleg ezt írjátok meg a rádiónak a címére. Rádió e-mail címére, BBRadio .com. Vagy nem bocsánat, Bodibilderadio Aztán én majd legközelebb jelentkezem.